Ma ba, esan bezala, e, ostegunontan e, Irunen e, ba itzordu garrantzitsu bat e, deitu du gure eskuak izan ere, e, beno ba itsas argia eztabaidar erritarra abiatzera doa eskualdez eskualde herri herria ere, e, aurrera begira baina Helenik eta gain batzera begirako bat e, egin nahi dugu ere, ba e, prozesu guztiak, e, e, orain artean emandakoari buruz e, Andre Errazáin Kaixo. Kaixo, bai lerea ba, amar urte, beteko dira ekaina, noker ez da naiz, ba gure esku nolabait ere ba, mundura sortu zela edo jaio zela, Irungo Fikoban aurkeztu zen gainera eta amar urte hauek e, askorako eman dute buruilebetzari buruz sakona osartzeko bai eta ekiteko ere. Ba dudari gabe, eh, amar urte asko dira. E, irunen gainera, ez sortu zen e, gure esku dago. Orduan ja, izena aldatuta Bai, ba, herritarron garaia da. Hori izan zen hasirako e, lema eta bueno, pues, e, ekimen berri honek nik uste dut hasira-hasiratik e, iluzio handia sortu zula. E, sortu eta urrengo urtean 2014an, e, pues Euskal Herrian sekulara egin den mobilizazio handienetako bat e, e, egin zen gizarkatean, lehengo gizarkatea, Durangotik e, iruinalaino. Eta, bueno, asirea oso potentea, ilusioa hundia epiztu zuena, nik, nik ala du, hitzen dut, nik, nik pertsualekioen dik ez dengoen e, gure eskudagon, hora e, parte hartzen, baino, bai, herri e, jende asko bildu zen, baita eta irunen ere, autobusak, bueno, historia epile bat, eta, bueno, horren ondoren ja etorri zen, ba, antolatzea edo no ez? Eta horren atzetikan, ba, beste hain bat, ekinmen oso entzutetsu, e, arrakastatxu etorri ziren. Eh? Bai. Onda, km esku, esku, esku, Euskal Herria loturi durango zikiru nena esan bezala, baina e, ondoren esan bezala hausnartzeko ba. e, e, aukera eman zen, eskualdez eskualde, herri irunen ere e, hartu hitza edo hitza hartu zen. E, Aiko estu horatogu du bau posmila baldagunek ere euren e, iritzia emateko aukera izan zutela, ez, e, haute txontzieta? Hori da, kaso hori ya izan zen, pos pues bueno... E, gure gure esku daok ok, ere berei egindako ba, ekarpen egarpen nik gustu dut herri e, herri galdeketak es, e, bueno. eta zuzen ere irungoa ba, donostikoarekin batera azkena izan zen 2018an e, gure eskuk Gure eskudago bultzatuta, ba, hartu hitza bueno, ekimenaren bitartez, e, bueno, sekulakoa izan zen, bi, bi urteko lan, lan mardula, jende pila batek parte hartu zuen, eta bueno, argi dago, ba, erabakitzeko eskubieden aldeko eztabaida da e, sortu genuela, e, estatus politikoan inguruko eztabaida ere bai, eta bueno, ba, dute, garrantzitsua izan zela gure herrian, e, erabakitzeko eskubieden gaia ba, sendotzeko. Esta? Ondoren goberatuko du, ba, pandemia etorri zela, gauza guztiak bezala, ba, e, gauza asko itzali egitziren edo gelditu, e, baina ondoren, bitinotako ba, bidearekin, irure unga iur e, e, egitera eta argistatzen ere e, eldu izan da, ekimenak jende andana bat e, bilduz. E, Dagoeneko nazioartera begira ere, ba, pixka eta ba, errikataren ekin bat eginik. Bai, egia da, egia da, pandemia garrapatu gintuela, agian e, justo gure momenturik e, indartxuenean, ez. E, ba, errigaldeketaren ostean, jende asko antoratutaztegon, e, gure, gure eskuren bueltan, hemen irunen ere. Eta, ba, genuen, sekulako ambizioa, ba, orduantxe, ba, e, erreferendunaren aldeko, e, ekimen erraldoi bat martxagartzeko, sinora bilketa erraldoi bat egiteko, baina hori dena, ba... Ez zean geratu zen iaia ia ez da, egin genuen lau egiteko, señorabiketa, baina ez zen gukeen nahi genuna, naizta zera bere balio politikoa, eta bai, hor txe inpaz batean egon ginen, eta gero zuk esan bezala, ba, epirinotago ekimen harrakastatxua egin genuen pasaren e, udaran, ez da. Eta, bueno heia dago correzategenuna sia tic eh gure gure helburua zela pirineoak argistatzea edo 1300 piko tontorre argistatzea baizik eta gure helburua 8000akoa zela eta bueno pues orain 8000 hori nola egingo dugun hausnartzeko tarte bat hartzen ari gara eta hortik ba itsasargia ba edo prozesua eh abiatzera doala ba ostegunontan irunen baina bueno beste eskoalde batzuetan bezala ez herri herri ere eh ba ezta baida, e, beno, gogoetarako beta emango duten mailinguruak edo eztabaidak eramango direla e, azken batean ba buruialbetza erronka demokratiko bilakatzeko helburuarekin ez eta denen buruan egon behar duen e, ideia. Bai, ba, hori, ba, zuke zan bezala, ez da herritar bai, bat e, martxen jarri dugu. Elburua, da, e, gurezkuk, e, gurezkuren urren urratsak eta e, gurezkuren hildoa zehaztea, zer egin nahi dugu hemendik aurrera, nola egin nahi dugu hori, Gure eskuren antolaketa ere berritzea, eh, 10 urte luzean pentsatzen dugu, ba bueno, gauza aldatu barri dela, eh, pandemiak ere den aldatu du, ere erabate aldatzen ari da eta gure gure bidea nola eingo dugun ze harraiburua, ez? Orduan, ba gure eskure zuzendaritzak proposaren politiko bat egin du, eh, 11 puntutan oinarritzen dena. Eta, planteatzen duguna da, ba, alik jende gehienek irakurri dezala, alik jende gehienekin estabaetu dezagun, eta alik eta jende gehienek egin ditzala bere ekarpenak eman dezala bere iritzia, eta, bueno, hori nola baitereik ja, abenduan. Habiatu genun, eh, Gipuzkoa mailako, eh, lelengo eztaba ida foro batean, gero etorri, bueno, joan dira bestein bate lekutan, eh, orako ekimenak ere, eskualdes eskualde, herrialdes herrialde, zuka izan bezala eta bueno, pues ustegun oneta marchu enbian iru, irunen eingo dugu hori. Hortaz aparte, eh, bai jende, bueno, gure eskuko bazkide orok aukera badu e, bueno, Kurezkuren e, Plataforma Digitalan, plazan, plazan izeneko plataformaan bere iritzia emateko ere, galetegi baten bitartez, baita ere ari gara, hori baita ere e, pertsona konkretu batzuekin banan-banan horako kafe txoa batzuk hartzen, entzuteko, eta, bueno, ba, hori, azkenean e, iritziak eta ekarpenak jasotzeko bide bat egiten. Bide hori, e, e, ja amaitzea dago ere bai, Eh, e, ba, martxoan zehar ja bueno bildu nahi dugu hau guztia izan ere martxoaren hogeita tan ez baneyiz e, ez erratzen e, bazkideon e, batzar esoizko batzar bat egingo du gure eskuk ja loritere no, ba, bueno, jasotako ekarpen guztiekin, Ba, azkeneko proposumen politikoa idazteko, eta hor bueno, ba, txegatu gure itzateke zehaztuta, urrengo urtei beirako gure hildoa. E, ma egin guru hauek, errez erregiten bila, bera ba, horrein artean e, egin diren bezala. Horrein honetan itxasargiaren irudia edo aukeratu da, nahiko adirazgarria ez? Ba, itxasargi guztia bezala, kostaldean zer bakotxaba badu ere argi e, puntu desberdina eh Itzalerremena ba irun, edo benoba eskualde bakoitzak ere baduelako bere bere abiadura, ez? Eh aldeko prozesu honetan, azken baten ezin bestekoa da, ez? Herri-herri ez, eh ez eztabaida hori ematea. E, dudari gabe, dudari gabe, azkenean e, gure esku oso mugiendu zabala da, herritarra, e, antolak eta, bueno, edozen herri mugiendu bezala, e, leku, lekukoa, e, hemen modu batean funtsionatutugu, ondoko herrian beste batean eta hango eskualdean ba beste batean, eta, bueno, itxasargi hori garrantzitsua denontzat, Denok ere, ba, erreferentzi bueno, nagusi bat izateko, baina bueno, e, denok joango gara ba, gure ritmoan, ez? Baina urratxak ematen, hori da garrantzitsua pentsatzen dugu azken amarrulta guetan urratxak azkoa eman ditugula, baino berriak behar dira, azken finean gure helburuak ez ditugula, kolortu horreindik, harri eh? eta garri. E, amaika puntu haipatu bituzu ekarpenak e, egiteko aukera izango dela maiginguru horretan, et, baina puntu hoien artean lehen haipatu dugu, ez? E, dagoeneko, ba, prozes honetan ere, ba, nazioartera begira jarri dela ere gurezku, izan ere, ba, Zanre, ba batean e, Euskal Herritarron, e, ba, beharrak edo naikeriak izan ziren e, ba, e, ba, nola baitere prozesua abiatu zutena, baina e, agerikoa da, ez? Ba, nazioartearen edo na beste eragien ekarpenak e, eta lankidetza ezin bestekoa da. Bai, bai, hori da. E, bueno, denok izango e, aukera dugu irakurtzeko proposamen politiko hori, baior bai asko hitz egiten da. Eh, bueno, burujabetzaren inguruan nola artikulatu herri hondan dauden burujabetza arlo ezberdinak, e, ibilbide ezberdinak, E, baitare e, gure eskuk nola eman urratsa, e, Euskal Herri osora gaur egun ba, bueno, e, ez dalako era bat horrela eta Euskal Herria ardatz nola duuki dezakegun, Ba hori ere oso garrantzitsua, eta gero zuk esan bezala baitare hori. E, mundu edo nazio arteri begira e, urrats berriak eman nahi, du, pentsatzen dugulako dato zen urteetan, eh? Ba, gertaera ezberdinak eman daitezke la da, batez bueno, ba, Eskozia, Irlanda, Kataluniako are hor dago eta bueno, e, nola pasa elkartasunetik cartasunetik el karlanera askotan esan dugu, baino ja loraitere askos ere sentzu zabalagoan. Hori guztian nola artikulatu, hori guztian nola zehaztu, hor bueno, daude elementu garrantzitsuak eztabaidarako. Eta bueno, pues hemen gaiten proposaena o solo corrada la inritziak eta ekarpenak jasotzeko eta gero ja zehaztasunetan sartu barko gara. Ba herritarra sujeto politiko gisa e, denok izango dugu aukera gure ekarpenak egiteko irungo mailingguru horretan Palmera montero gunean da Ostegun ontan atxaldeko zazpietan ez dakin nola, nola proposatzen du zuten ez da egite barolako metodoologi izango den guztiz zirekia edo petsatzu dut orden batean eh, eraango den Noski, bai, bai, eza eduko gara aliketa irekiena izatea, parte hartzaiena, e, bueno, segureta zemak jende urbitzen den ikusiko dugu, baina bai, horako aurkez pentso bate ingo dugu, Ba, Horo itarazi ere, ibilbidean e, nondik gatozen, baina bat ez ere, bueno, gero lantalletan bildu, gai ezberdinak jorratu, e, lantalletako ideiak gero gaiontzo ba, egin partitu eta bueno, zeatuko ara bari, ba, guztio ditugun iritzi hoiek elkarmanatzen ba, eta hortik, basbori, ekarpenak ateatzen gero gehitzeko gaiontzeko rekutakoekin eta ikusiko dugu nondik joango den gure hildua. Yeah, ba, deian liak ina, eta horitaraziko dugu ba, ekarpenak egite libre dela, baina ondo narritu altin badira hobe jasargia e, prozesuaren oinarriak edo e, idatzirik ere badira e, nahi dituen orok pentsatzeut ba e, interneten eskurabili. Bai, hori da eh gure eskuko web orrian hortxe e, badago e, bai euskera ezta bai gazteraz e, deskargatzeko aukera, er, bertan akurtzeko, baitare badago laburpen laburpen bideo bat, eh. Eta Hortaa <coughs> parte hori e, ba, jende guztiak ba, auka guregana urbitzea eta bueno, eskuragarri eskura jarriko genuke eta bueno, bori, ba, jende guztia animatu parte hartzera, e, modu bakoitza nahi du moduan preenttze arkiba da ba, ostegunean zita, zita garrantzitsua eta bestera ba, online eta behar den moduan ba ekarpenak egiteko garaia, eh, gogoetarako txanda baina ekimenerako ere eh zentroetan gure esku dezago geldirik, eh aurrera, aurrera begira ere, eh ba, bestelako ekintza batzuk eh aurrikusiak eh, badira, eh. Horri da, horri da, bai. egia da, e, bueno, noraiteneko urte hau edo, bueno, urte baino kurtso politikoa ez, iraiatik, baino, noraiteneko patxada sartu dugula, epirinotako gero bat, artze bat esan bezala, ba, usnartzeko, aurrera birako hilduak, baina horrek ez du nahi, beste zer egingo ez dugunik. Ez dugu planteatzen, bolako ekimen erraldoi, edo azken urteetan egin dugun bezala, Baina alde batetikan, e, apirillan, apirillaren bukaeran nazioarteko konferentzia bat egingo dugu Fikoan bertan, amargarren urte urreana ospatzeko ingurune e, garai hortan, e, nazioarteko konferentzia bat asmoa dugu, eta gero e, ustaian e, turra Euskal Herrian barna. Iru, egun, iru egunetan, ibiliko denez, hiru ba, egun horietan e, ekimen ezberdinak antolatzeko asmoa dugu. Hau da, turra erabili ba, e, aldarrikatzeko Euskal, Euskal Herri osoan eta, bueno, horrek daukanturra duen e, ba, kanpora behira ematen digun aukera horrek, e, aprobetsatuz, hainbat ba, ba, ekimen antolatuko ditugu. Horren ba, berrimango dugu helduko ba, e, e, e, denean. Hande <laughs> errazgin ezkarmila. Zuei beti bezala, doizan.